amikor egyetemi tanulmányaim során az orvosi pszichológia tantárgyhoz értünk, elöntött a lelkesedés és az érdeklődés két olyan minőség, melyek addigra épp eltűnni látszottak a horizontról, miközben én a korbonstan és a gyógyszerészet dzsungelében bolyongtam. Szó szerint véresen komoly tantárgyok voltak ezek. Negyed félévében évében hárman is megbuktunk az utolsó gyógyszertanvizsgán, csupán a rektori utóvizsga lehetősége mentett meg az évismétlés rémétől. De ide már csak kettel jutottunk el.